și pentru ca să ne vrednicim noi să ascultăm Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drepti să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! și Duhului Tău. din Sfânta Evanghelie, cea după Luca citire, Slavă ție, Doamne, Slavă ție. Să luăm aminte. În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-o cetate a lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a îmbrățișat pe Elisabeta. Și cum a auzit Elisabeta glasul Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis, Binecuvântată ești tu între femei! Și binecuvântat este rodul pântecelui tău, și de unde mi-i aceasta ca să vină la mine, mai ca Domnului meu? Că iată cum veni glasul tău în urechile mele, a sălta pruncul de bucurie în pântecele meu, și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie măriri cel puternic și sfânt în numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Iaca la trei luni, apoi s-a înapoiat la casa ei. Slavă